Frelas morgon till i talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind FN. Oh, oh. Tjena Johanna! God morgon, god morgon! Gud vad härligt! Idag är det bra! Jag hör inte det. prata lite närmare. Nu då? Ja. Idag är det bra, sa Ja, sa jag att det. Bara det. Du, jag sa att det är bra, ja, <laughs> var var det. De det var det du det bra tyckte jag jobbigt. Ja, vad kul. Men du, eh, idag är det den 23 oktober. Ja. Faktiskt. Du, mm. Då betyder att det är syftan vecka kvar. Sen är det, så det, är det nu till helgen? Till ja, det är det. Jag har, nej, nu vart det ju inte bra, det det är så... åh, åh, åh, men det är kanske sista på... det är kanske sista ja, jag gången. jag hoppas det. Vi har haft på alldeles fäng. Det här står ju bedröligt. Jag tycker det är jätteviktigt att det här är en av de viktigaste debatterna just nu. Vi har ju <skratt> ingenting annat att <skratt> men, prata om. Så jag tycker men, vi ska prata men om vi debattera där. det. Är en <skratt> du, Severin och Sören har namnsta ja. idag. Mm. Och då säger jag grattis Sören Karp. Eh, som jobbade 750 år på Transbostäder. Just det. Och sen säger vi också grattis till en munspelande kollega Sören Jalmar som jobbat 870 år som, som fritidsledare. Ja. Ja, det är ju inte så tokigt. Två Aha. många pigga gossar. Och, då, och, så, och, då, och, och det de ska tänka på nu då jag skickar ett lite tips till dem nu då på sin namnsdag om de, om de ska ut och dansa ikväll. Ja. Vilket, vad gör man det någonstans? Det är, bara, det är en jättefråga. Men, men då skickar jag ett litet tips med de här. Mm. Eller vi gör det. Vi gör det. Ja. Grattis på namnsdagen. Grattis. Och även du som heter Severin har det grattis. Ja nu gör det. på Nu kör vi. Allt. Du vill du det. Du Johanna, jag måste mm. fråga dig. Mm. Har du hur är ditt skotopiska seende? eller har aldrig varit bättre? Det var skönt. <laughs> ja, alltså, vad, vad är det för nu? Ja, det var ju så. Jag hade tänkt att du skulle <laughs> fråga. <laughs> ja. Murkersjän. Ja, det är det. väl hög aktuellt just mm. nu. Jag äter så sjukt mycket blåbär, så jag förmodligen är jag liksom. Ja. Ja, ja. Ja. Vet du att det finns, en, det finns en myt om att om man äter jättemycket morötter så får man bättre murkersjän? Ja. A-vitaminen alltså, påverkar ju att alltså, murkersjän. Mm. Varför pratar jag om det? Här. Jo, för att jag tycker det, det finns mycket som är jobbigt med att åldras. Ja, men just det här att, att just mörkerseende, det blir så tydligt att man bara ser sämre. Och det är faktiskt så att, att det är en naturlig del av åldrandet att, att man får svårare att se i mörker. Mm. Jag vet inte men var, Vad gör jag du i mörker Eller varför är Det, nej, men, det men, finns ju elektricitet och så, du har det i huset Nej i huset. men alltså, jag reser ju mycket ja. eh, vanligtvis, nu, jag har ju gjort det lite här och, och när det är sånt här väder som det är nu till exempel, med regn och mörker då är det liksom, för mig ja, det är det instrumentkörning, så ja. ser ni mig komma så liksom, går inte ut på gatan för det, jag ja. tänker såhär kommer det någon, nej gör inte, kommer det någon ja, men, och, sen, och ibland är det där lite dunk, läskigt, men så tänker jag det var teater, du, nej Oh, nej. Nej. Nej, men finns det, och det finns ingenting man kan få hjälp med med glasögon Jo, något. alltså det är väl Om man går in och googlar på någon optiker så föreslår de att man ska köpa ett par speciella glasögon det det som man ska de? ha i bilen ah, just så här. Ja mm. just det Men just det där med morötter är lite kul för det är ju liksom spritt att man ska äta morötter och vet du Men blåbär är det man ska äta för att ja, säga morötter men, men, Om morötter, nej, nej, ja, man vill ha en fin liten så här, fin, blå, solbränd ja, hys ska man äta morötter Ja men morötter man spred Det var England spred det ryktet under andra världskriget. Att, ja, äh, att RAF-piloterna åt morötter och då kunde skjuta ner eh, tyska flygplan i mörker. Oj. Mm. Så det var liksom det. Men egentligen så hade man ju då uppfunnit raden. Ja. <laughs> men, men det var Man så tyskarna bara liksom man, så, man så, ah, sa oklart, nej! Karott! Morotten, när jag vet inte vad det heter på tyska. Morot, morotten, när det heter. Det heter det inte heller. Men Det är liksom. Så, så, jag, så jag, jag, jag tänkte idag när jag åkte jag till åkte Storgatan idag faktiskt. Och så tänkte jag. Men kan de inte tända upp där? Skita snart så det blir lite ljust. När men det? Har de inte gjort det? Nej, det är i november någon gång. De ja. hade ju tänt det tror jag när det var Ladies Night. Ja. Då var det lite försmak. Fast jag är lite så här, Jag vill tillbaka granarna tänker jag. Ja, men de var fina. Men det är fint nu med. Ja, det är jättefint. Fast ja. det är fint när det lyser. Det är fint det är fult när det är mörkt. Det är en jättevacker stad. Min, min man är ju inte härifrån. Men han, han, de åkte ju genom Tranå de borde ju i Forserum. på de in på ja. Han minns Tranås så när han var barn som den orangea staden. För när man åkte in i Tranås. Då, då var det julgranarna liksom. Ja, det, var tänd, det, var det, det var ett gula, sken. Gula, gula, gula, så, så det sa han att nu får jag komma tillbaka och bo i den orangea staden. <laughs> jag men så det också <laughs> att Tranåsborna åt in i helvetet morötter. <laughs> det var självlysande. <laughs> ja, det kan ju faktiskt vara så. <laughs> ja, men som som fuck och jag kanske. Jag tror det var julgranarna. <laughs> vardag? Ja, men just det ja. nu det är ju det här vardagsbetraktelsen och det här ja. är säkert inget nytt. Den här delar jag säkert med många, men det finns ju inga rönnbär i år. Det finns inga men rönnbär. Men är inte det väldigt positivt? Nej, det är. Jaha, jag som tillhör den här skala tror att vi har en klimatkris. Tycker Jaha, jag tycker ja, det är lite ångestframkallande. Ja, ja. För jag går, Jag var så här när vi byggde vårt hus för tio år sedan så mm. hade jag då sa jag så så jag vill ha ett rönbärsträd och det ska stå ute för mitt sovrumsfönster så jag kan titta på det här från sovrumsfönstret tycker att det är så vackert det älskar här rönnbärsträdet. Så det har vi ju planterat och varje Aha. år så det, liksom, det växer ju och man har ett Ja, det växer inte så jättefort men sånt så Nej, sådär, det växer lite långsamt. Ja. Ja, men i år inte ett rönbär och så har man ju gått runt nu då i området och tittat. Jag har inte sittat ett ett ett Ja, för jag har jag inte tänkt på fast. det. Du har nog rätt i faktiskt. Så det tycker jag är lite men, men, men, men, men ja för då säger de ju då liksom att om det är riktigt med bär och dubbla nu snuvor alltså, du blir luvor och slippa snuvor ja, eller ja, precis, ja, ja. Ja. men i år är det inga römbör. Jag tycker det är lite kusligt däremot på bakstiden av huset så skördar jag så mycket vinruvor i oktober jag tycker det är något som är fel ja, men, jag, vad menar de vindruvor? vad ja, håller ja, du här hus? Ja, men det är här köper man inte sibirisk... dem i så här plast? jo så ska man skölja dem och slänga dem till ja, det, så så det, ja. Ja, det här kan man äta men det är någon sån här sibirisk sort uh -huh. de, de blir inte så där jättestora men alltså, ändå stora och jätte goda. Ja. Så på framsidan har jag liksom ett rönnbärsbär som inte har några rönnbär på baksidan så bara dingnade ja. med vinröver. Och tänker men, det, är det, något är fel. Ja. det känns och, konstigt. Det känns konstigt. vi har pratar om det här om dagen här med att vi tycker inte vi har hört lika mycket små fåglar i år. Nej ja, men de med oss mig att det är vinbär eller vindruvorna. ja, ja <laughs> Hur det är därför ja. då, Det är De där sibiriska sibiriska tröstarna trastarna som äter dina sibiriska eh, druvor ja. ja, vad spännande. Jaha, nej, har ni är inte en fåglar. Mm -hmm. Ja. Jaha, men det var ju en lite tråkig så ja. betraktelse. Så får... Men men är inte här, men men egentligen jag som inte tycker om jättemycket vinter blev ju lite glad det hörde du ju. Ja, jag hörde det här. men däremot förra året var det jättemycket snö ja, och skit. då var det var ju, ingen... det var ju, det var ju en... inte mycket vinter. en skitvinter. Nej, jag, jag tror inte på det där när lasse taskar vintern braskar eller det Nej, det så, så, så här. Men ja. en grej till. Aha. Din vardagsgrej måste var ju förra veckan var jag med de, här, ja. de här, eller om du bara nämnde det, eller om du hade två vardagsbetraktelser. Ja. De här grävmaskinerna Ja, nej, men runt. Det var, det jag sedan, ja, det sa jag det ja, nu. Jag har ju sett dem. Jag har en på min gata nu för grannet ska jag bygga det. någonting. Det så barock. cyklade jag förbi ja. så bara, en grävmaskin med en liten släpkäsa. Det är jättefött. Jag det jätte och det var jag hade en liten sand bak var så sött. Ja. Så de finns, mm, jag har mm. sett dem. Ja, du, jag har ju alltid gjort mig jäkligt rolig över blockflöjt spelande. Ja, det, var ju, det var ju liksom min ingång till musik det här mm. på här musikskolan. Mm. musikskolan. Alltså, och jag har ju alltid sagt att blockflöjt är ju bland det fan svåraste du kan spela. Mm. Eller hur? Mm. Och då när man är en liten knodd liksom Överaktiv dessutom. De ska försöka täcka alla andra hål. Inte nog med det. Det är dessutom något, något jävla hål, ett dubbelhål dessutom. Ja. Och så så. Någon spelar fel, håll, någon spelar upp! va så, ja. så, så, så, så, så vi ska prata lite om sånt lite. Men ja. då tänkte jag så Men då tänkte jag: Jag ska lira lite blockray. Det kan inte det vara en bra ja, intuition till våra gäster också. Absolut. Ja, vi provar. Ja, jag ska inte spela alltså. Är du. Det är du. Det där var kanske en av världens skickligaste blockflöjtister. Ja, men det är han är det. svensk. Sen, så är så. Jaha, jag vet att det finns en professor i Lund som är professor typ i eller ja, på det kanske, Ja, men det kan det vara. Dan, han kan spela? Dan Laurin heter den här killen. Don Och det här var Telemann. Eh, Barock så det förslog sig ja, på morgonen. Ja, det, kan, det här är ju ett lite barockt program sådär Men Johanna, Johanna vi Blockflöjt mm. Ta oss vidare snälla Ja precis ja. Från Blockviandes dramatiska blockflöjtspelare Till varmt välkommen Morgonens gäst Kulturskolans kultur, vad säger, kulturchef Är du det? Varmt välkommen, Vektor, Fredrik Bordin, varmt välkommen, vad har du för titel? Tack snälla, jag är inte kulturschef, då blir det Eva Ja, <snick> förlåt Eva. <snick> men kulturskolechef och kulturskolenchef. gymnasierektor. Just det, precis, det ska det det. vi prata om, det visste inte jag, det är var lite spännande. Men hur är det med Blockflöjtskunskaperna då? Ja men det är inte mycket att hänga i rånen, jag brukar säga att jag är lite för ung för det, tack och lov. Nå någonstans får man ju känna ungdomen, Det, det är ju skönt. <rör> <rör> Så du fick väldigt gärna hamna det. <rör> ja, vi vi rotar inte i det. Ja. <rör> Ja just det, så du du blev du, du, du, du, du, du inte intvingad på den banan. Men kan du förklara det? Kan du förstå den tanken idag? att alla Eller var det så att alla skulle börja spela? Eller var det så att någon såg att Janni kanske inte hade någon talang? Så sätt honom på blockflöjt så, får vi, så försvinner han fort. Ja, ja men det, det är ju en av de stora mysterierna och gåtorna. Jag har inte forskat det här och det kanske jag Nej. borde ha gjort med, med tanke på mitt eh, yrke. Eh, men, men man hade ju alltså blockflöjt eller mandolin har jag förstått också på oh. senare år. Som, som ja, lite utsalningsfunktioner. Utsalningsfunktioner, ja. <laughs> ja, det gör jag så. Mm. Ah, Okej, okay. mm, men blockflytt ska jag alltså vara. Varför är, det, varför är så svårt? Jag, jag vet faktiskt inte. Det borde jag veta. Jag, jag nämnde ju faktiskt Jane Dan Lauriner, som jag har käkat middag med. Jaha, Det var wow. Kanske en av de Wee. roligaste kvällarna jag har haft. Jag mötte mött ja. Ja. ja, precis. Ja, vad kul. En ja. otroligt festlig och, och kunnig person. Ja. och alltid as, snygga glasögon. Ja, det har jag ingen uppfattning <fart> om. Aha, aha. <skratt> de, de, de tänkte inte... När var det, när, när, när lunchade du? Mån eller middag? Och det, hur? Det, här, det här var ju någonstans under min studietid. Ja, just det. Då kanske aha. han inte hade glasögon. Nej, det kan ja. vara så. Är han lika ung som, som du, Dan Laurin? Ja, Nej, han, han, han är nog lite äldre. Var han, han lärare där då? eller vad han är pluggare? som, som Janne. Lika ung ja. som Janne. Ja. Ja. 50 år ja. Men vad han lärare då på där du pluggade? det. Nej, han var gäst tror jag. Han hade haft någon konsert eller workshop ja. eller något liknande. Ja. Ja. Ja, men vi har ju massor att om ja. det. Men har du? Ja, men jag har Spelade du vad, vad, vad, Ja, men jag spelade, ja, ja, men jag spelade. Ja, spelade ju också du. Då förklarar jag varför vi är du, du, som vi är. Ja, men precis. Men för jag, jag tror att jag var bättre än vad. vad, nej, vad vi ska du inte röka ner på den kommunala maskinen. För vi den är väl... fantastisk och den har liksom, eller hur? Absolut, ja. det var inte en, någons annans Nej. fel mitt eget mm. Det var inget för mig Det var inget, det var Men, inget, det var inget då, Precis det. de sa, det, du är inget för oss Det var så de sa egentligen ja, Fast, ja, Men du Fredrik kan vi inte börja Nu, va, va, nu, nu måste vi backa tillbaka ja. va, va, Vilka instrument spelar du då? Och, och, och va, va, Vi börjar där, ditt musikintresse Vad lirar du? Antor jag att du, att du spelar någon form av instrument Ja, men så är det ju. Mm. Nå någon form av instrument. Jag hade ju en, en väldigt, väldigt tidig förälskelse eh, som, som eh, fortfarande består, kan man ju säga. Eh, jag var kanske i, i ett halvår, ett år någonstans ha? när jag stötte på den första gitarren. Oh. Eh, och, och det mm. var ju en direkt förälskelse, kan man säga. Då okay. fick jag ju vänta till jag var. 12-13 år innan jag fick börja spela ok, Men det är en så annan länge. historia ja. Ja. Men vart men, var du då var, var, var, hemma i barndomshemmet Eller vart såg du den här gitarren någonstans Ja det var hemma i, i barndomshemmet Var, min var är gitarr. hemma för det är Om jag tänker på din dialekt nu då så Var ska vi placera dig, var var hemma när du var ett halvår Du menar att, att, att, att när, Bakom Geograf, den här ja, ja. breda småländska <consumes> <får♬> Breda småländska Ja det ja. <Ja>, <men> Ja nej men jag är ju jag är ju värmlänning. Just, eh, mm. Kan vara ja man kan ana det Ja man, <laughs> <laughs> ja, man kan <laughs> ana därför, <laughs> det kan man faktiskt Ja jag musikaliskt jag en musikalstörare kanske. Ja. <laughs> <laughs> Det är ja. jag, Bengt Alstelin. Ja, precis. Chip. Chip ja. ja, men då var det hemma. Var det din pappas gitarr då eller någonting? Eh, nej, men nej, min mamma hade en gitarr. Eh, däremot så tror jag aldrig hon spelar. Men av någon anledning så hade ja. hon en gitarr. Ja. Som sen flyttade iväg till min någon moster ja. Men den där fanns med. Och när jag, när jag tog mina, mitt, mitt förnuft i fånga någonstans i 12-13 års ålder. När man börjar söka sin identitet då, ja. och börjar forma sin person så... Ja. Ja, men så, så fanns ju det där, där intresset uppstod igen då i, i musikundervisningen i ja, skolan. Ja. I de värmländska skogarna. Ja, just det. Ja. Och jag hade en lärare som var påpasslig och tyckte att ja, men det, vi, vi kör lite gitarr. Hela klassen får lära sig gitarr. Ja, okej. Okay. Eh, kul. Ja. ja, men det var... Och sen var när det liksom när jag... var det här ungefär i tid? Det här måste ju ha varit någonstans äh, runt 90, ja, okay. ja Vad äh, hade du för liksom, idoler då då? Så gitarr, <här> Ja, min, min pappa eh, jobbade ett par år där i, i eh, andra halvan av 80-talet nere i Tyskland och var ganska mm -hmm. tidig med att plocka hem en CD-spelare eh, ah, okay. någonstans. Ah. Och, och det här var ju det gyllene året, vill jag minnas, 1986 när det kom otroligt mycket bra musik. Okay. Ah. Eh, ah, alltså 80-talet är Jannes bästa musik och säger yes. du ju. Ja, ah, alltså 86 ah. är, nästan, det är nästan två år efter att jag slutade lyssna på, på ny musik. Men okej. Okay. <laughs> okay. ah. ah. Nej men det var, jag kommer ihåg det var ju Eurythmics- ah. eh, mm. ah deras platta eh, och eh, Europe, The Final count ja. och sen har han ju också då köpt eh, den svenska gitarrhjälten Guden eh, Yngvi J. Ja, ja, ja, just det ja, ja. Eh, och, och när jag fick fatt i det här så var det som wow, det här ah, var ju häftigt. Då blev du helt ja. såld. Men då, då gick du inte, du började, då, då var det, gick du inte på musikskola då, utan det var ju liksom i den vanliga skolundervisningen som du först fick känna på yes. gitarr. Så då började du ganska sent ja. sen ja. då på musikskola, eller? För många börjar ju idag när de är liksom åtta bast. Liksom. Så är det, men i kulturskolan, musikskolan, är ju att man börjar spela ett instrument för nio års ålder. Ja, precis. Äh, ja. Men du var lite senare senare. Ja, jag ändå. var lite senare. Ja, ja. Jag har försökt ta igen det. Jag har ja. övat mycket. Du mycket. Och sen vad blev det? Nej men det här blev musik för du är musik utbildade musiklärare mm. har jag förstått och när bestämde du det för dig och hur hur gick de vägarna Ja men precis som alla tonåringar som spelar elitar och, och låter håret växa så, så tänkte jag ju att jag skulle bli rockstjärna eh, och, och vi var väl på väg dit här också mm. när jag gick gymnasiet. Jag gick, spelar du band då? Eh, ja jag gick estetiska programmet och eh, kom med i mitt första rockband som också var eh, innebar en, en skivinspelning ganska annorlunda. Oh, cool. cool. Eh, melodisk hårdrock. Melodisk Vad va hette det? Eh, när vi började när jag kom med så hette vi Thrashon eh, och så tyckte skivbolagen att det får ni inte heta för det låter som att ni spelar Trash Metal och ja, det är inte okej okay. okay. äh. eh, utan eh, ni får byta så då var det Pearly White av någon anledning Pearly White, pearly white. Ah. det White. Fint. Ah. Ah. Mm. fint Ja. ligger ah. fint så, så, så var det eh. nu söker och, du helst till hittar <laughs> någonting ja, ah. det, det finns en del ah. eh, det är lätt att hitta Nej men, och, och där någonstans så tänkte jag, ja, men jag ska bli rockstjärna. Ja. Det är klart att jag ska bli. Och så, så var det väl inte riktigt så. Vi, vi tryckte upp en massa skivor. Det gick 200 skivor till Japan. Ingen fattar vart de <laughs> <tatt vägen. laughs> har tagit vägen. 200 skivor i Japan. Det, ja. det, det, det blev inte så mycket mer med det nej. i alla fall. Men en upplevelse. Vad ja, det det alla som vi, har gjort vi det? Vi fick spela förband till Edemedusa och Svullo. Bara en nej, sån Nej, sak. till Svullo och Edi Medusa, ja. Ed Medusa. Men Edi Medusa, det, Ed Medusa, Ed Medusa. Det, det, det, det, det kan man göra sådär. med jag bara fladda förbi. Eller så kan man säga... Vilken kille. Alltså, det, alltså, han är ju mest känd för sitt... Ja, för sina, vulgära... Ah, ja, precis, sport. men en, alltså, en, en enorm musiker egentligen. Alltså. En, en, en. Alltså, det, det, det är han det? är faktiskt en, en musikskatt. Okej. Okay. Sen var ju liksom... Och, och, och, och kunde kunden inte låta bli han är lite som Robert Gustafsson Robert Gustafsson en mm, genial mm, komiker mm. men kan inte låta bli att liksom hamna under bältet nej ja, precis allhör ja. vad mm. liksom <laughs> han Aha, Ja men nu så ja, jag Aha, får va, väl, cool. jag får ge dig med ja, alltså det är bara det är, jag, du kommer få tatuerad ditt, ditt namn på min rygg <laughs> Det, det låter ju betydligt mer exklusivt än vad det var, ja. för det innebar ju faktiskt att vi, vi stod på en scen där, där det var 500 fulla raggare som alla skrek Eddie, Eddie, mellan varje låt. Ja. Och svullor då, mycket där, vad, vad bidrog han med sen? Nej, han, kunde han spela någonting? Nej, jag tror inte han kunde det. Vi delade Lårs faktiskt mycket ah. och, och, och våra band där. Ah. Och, otroligt sympatisk. Ah. Jag tror han, hade en, han var på väg ner liksom där. Ja. Så, ah. Det var en kille som inte mådde jättebra. I ah, det läget. Precis. Vad hette det här TV-programmet? Agne och Svull. Och Agnes, och Agnes, svull ah, just han var en väldigt tänkande person som ah. tankarna liksom tog över på något sätt efter ett tal. Liksom. Tragiskt. Alltså det var, ah. Men å andra sidan, om man vänder på det, så har han ju gjort saker för svensk komedi som ja, är ja, fantastiska. Briljant, ja, men det där var lite, lite häftigt. Ja, men det ja. var gymnasiet då, och sen så var du tvungen att välja, vad ska det bli när du blir stor? Ja, men lite så. Ja. Så här är det. Jag. jag slängdes ut någonstans 1996 i, i total. Det var ju arbetslöshet och hela kettet. Ja. Mm. Så studenten, då var ju alltid: som var, jättebra. Och jo, så två för... veckor senare så, så bara, Oj, då, vad jag gör nu? jag nu? Jag har inte körkort, jag, jag kan egentligen ingenting. Nej. Och 200 skivet i Japan ingen har <laughs> rint av. <laughs> <laughs> uh -huh. så, så jag började vicka. Jag fick någon praktikplats, vad det nu kunde ha hetat, APL eller vad det var på, mm. på, på musikskolan i Arvika. Som ja, det var hemstall. musik du var inne på. Där du ja, estetisk, var det gått estetiskt, du ja. höll fast vid det. Liksom. Så var det. Och de förbarmade sig. Så jag har varit kompis med kopieringsmaskinen där. Som, för det var ju en av delarna av det jag fick göra. Ja. Jag, jag är Aha. kung på att kopiera ja, ja, ja, ja, men ja. det är många som inte är. Så det, är det ska du inte inga här. Nej, ja, verkligen inte. När man var där någonstans så fick jag ju gå ut och, och, och testa att vara vikarie ute i, i lite eh, grundskoleklasser. Mm, mm. eh, och insåg att ja, men jag skulle inte bli rockstjärna eller studiemusiker. Mm. Det, det är jag inte tillräckligt talangfull för mm. och inte snygg nog heller. Mm. Eh, så att, men musiklärare, mm. det här är grejen. Kul! Mm. Och då råkade det finnas en musiklärarutbildning just i Arvika. Aha, Jaha! Okay. Eh, på Inge Sunds som som ligger under Karlsruhe Universitet nu med Okej, okay, spännande. Jag trodde det var Malmö eller Stockholm eller någonting. Ja, jag, jag sökte dem också. Men mm. uh, vill man bli lärare så är det en jättebra utbildning i arbeta Ja, Finns och, den kvar? Uh, mm. Jaha, vad spännande. Oh, hur, många det år, hur många år är det där? Då? Är det som, vanlig tiden... exam lära, som en vanlig lärarexamen? Ja, men precis. På den tiden så var det ju fyra år. Uh -huh. eh, numera är det fem. Eh, och det är ju en masterexamen helt enkelt. Uh -huh. i master in education of music. Ah, okay. <laughs> uh -huh. Men har man har man liksom har man som på musikskolan också att man har ett, ett, ett huvudinstrument? Och så också så, så. Ja. så då, då, då var det gitarren då? Själv. Ah, då det gitarr. Ja, det var e-gitarren. Ja. Så min examen är eh, musiklärare i afroelgitarr, heter det. är elgitarr. Ja. Riktigt. Men då måste riktigt. vi fråga hur man elgitarr har. Då. Eh, det beror på om du vill att jag ska berätta hur det är eller om det, jag ska berätta det jag säger till min fru. <laughs> Aha, ja, men Vi kan vi kan ta vi kan ta <här> vi kan gör, hitta någon elver här. <här> <Ja>. <här> Hur långt är ett snör. Ja. Eh, nej men eh, någonstans mellan eh, att jag... Det här var en känslig fråga ja, men, men du kan säga hur många du, det, har det, att du har sagt ja. Hur många vet tror din fru du har? <laughs> ja. ja men då, då har jag fyra Då har du fyra, ja, men det är väl hanterligt Om vi lägger på en etta för oss Har du en favorit eller? Ja, några stycken Sådär, ja, ja. Jag, jag, jag jag, jag har ju min, min gamla trotjänare Brittany som, som den har fått heta Aha, Hon ja. har hängt med länge mm, äh, och spelat, Vad är Brittany för att då? Ja, ja, men Det är ju då alltså en Fender Stratocaster okay. En 60s reissue okay. äh, som, som jag köpte äh, när jag gick i gymnasiet okay. ja, Vär en del pengar? Äh, då? Nej det tror jag inte Inte särskilt mycket men Men med... stort äh, affektionsvärde Aha. Ja det är klart men Janne, alltså jag såg ju, Du i veckan Aha. var ju i en godisbutik du lade ju ja, ut på Facebook. Jag var, det var ju också Jag, var, jag, var, jag, var, jag passade på när jag var, var uppe i Stockholm så gick jag in på Deluxe Music uppe vid Fridens plan. Ja. Det är 1600 kvadratmeter. Och jag jag har ju en crush på Telecaster. Ja. Så, så jag gick bara i den avdelningen och liksom var liksom. det Byggde du något där? Ja, då hade jag 60 000. Alltså är det så de är det ja, dyra alltså, Nej, men det finns ju. Så alltså finns ju Squire, -gitarrer en, som är någon Fender, mexikansk historia eller något sånt där, två ja, 2000. Men, men det är ju klart att. Ska man ha äkta varelser? Så... Ja, lite så. Mm. Jag, jag, jag har ju en Telecaster eh, som är Lake Placid Blue, som jag älskar. Jag tycker väldigt mycket om den. Mm. Mm. Så, så, att, så det blir ju så där man har ju liksom ett förhållande med, med sin. Med sin gitarr faktiskt så så är Det men, men är inte helt friskt <laughs> men, men bra så, så heter det ju som så att När någon frågar hur många gitarrer ja. kan man ha ja. Så, så, ja. så brukar man ju säga att det finns ju alltid plats för en till Precis. Det finns ju ja. alltid plats ja, det för är en, ju en till det. Ja. Och det var ju liksom det första sms jag fick från min fru Vad gör du där? Ja <laughs> du ser ner under övervakning Ja visst, ja men ligger de i den prisnivån så är frågan befogad Ja, ja, ja. ja, så att, ja. men vad spännande, vad roligt Men ja. spelar du band idag eller? Ja, men, sen jag flyttade ner till, till Småland då, eh, vilket ju började bli ett antal år sedan så, ja. så har jag väl haft någon slags eh, frilansstatus okay, ja. eh, i den mån man kan kalla det, det. Eh, mm. så jag fuskar runt lite här och var där det finns behov eh, ja, okay, ja. och har några projekt igång eh, där, där kanske det mest bestående av dem är Disco Fever som är ett 70-80-tals eh, disco-tributband 70, jag var ju inblandad ju spela i spela låtar som inte ens fanns. Du, du, du var inte ens född när de låtarna. Ja, ja, men det Nästa, är ju ungefär där då, då. när jag när jag kom till. Ja. Mm. Men du, ska vi prata lite kulturskola, men ja? ska vi lyssna lite på Yngve då, bara sådär <laughs> Ja, men Yngve tar mm. så, ska vi. lyssna mm. på Yngve så här. Ja, ska. är dessutom, Men Yngve är, ju, dessutom, är, så, det, med Yngve är ju så här binärt eller hur? Antingen gillar man honom gränslöst eller så tycker man han är en riktig sopa. Det, är det, det så? jag mm. alltså i varje fall i de här Facebook-flönegrupperna. Liksom, mm. Då är det antingen så här, Han är mm. den största, han är den minsta. Okay. Det blir så. Jantti ja. kallas det för, tror jag. Ja, ja. ja. ja Kör. Rising Hits FM. Hits FM. Ja, kanske den tuffaste toningen. Vad tyckte du Johanna? Ja, men det är alltså blockflöjten och han Dan tycker jag verkar vara en sympatisk kille <laughs> faktiskt. Ja. <laughs> Nej, men han var ju alltså... Ja, men det var Yngel Malm. Det var... Ja, men eller hur? Ja, ja men alltså, det, det är ju fingerfärdig, färdig. Men framförallt en, en jävla bra självbild eller i fan självförsörjning vad vi har den karln. Ja, absolut. det är klart har man myntat uttrycket Morris Moore så <laughs> <laughs> har man lite att leva upp till. Ja, <laughs> ja. Men, men vad du han han han är från Lapplands Väsby sa det Fredrik va? Ja, han, men jag följer också. Ja, precis som Europe så det har ju hänt någonting där. Mm. Vi kallade det för Lapplands Väsbyfågel Väsby. <laughs> och så där. Lapplands Väsby. Ja, men det var Men har jag visst. Ja. Men du kulturskolan nu då. Mm. Nu ska vi prata kulturskolan. Ja, det ska vi? Mm. Eller vi kan, först kan vi säga så här, det här som är pandemin, mm. det, ju, kan vi säga för nu från den första november så tillåter, tillåts det 300 sittande det. under förutsättning att det är en meter mm. emellan. Mm. Och jag tror det man ska, som arrangör ska man nog lägga fokus på hur sker in- och utsläpp. Ja, det är ja, det trängseln uppstår. Ja. Mm. Men det är, ju, det, är ju, det är ju ett fall framåt måste man ju ändå tillstå. Och så säger vi grattis till alla 70-plussare. Mm. Vi ska försöka visa respekt när ni kommer mm. ut nu och, och hålla avstånd. Jättekul att ni får komma ut. Vi förstår att ni har dragit ett stort last uh, mm. Och det har vi andra gjort också. Mm. Men, men välkomna tillbaka ut ibland oss. Yes. Men det är riktigt sorgliga med pandemin, det är att det är väldigt många musiker som lämnar branschen, som har lämnat branschen och som ald kanske aldrig kommer tillbaka mm. för att man har det har man upptäckt, wow, vad föränt att ha ett 8 5 jobb fem dagar i veckan. Mm. Och känna kanske inte upp så mycket vägar dessutom. Mm. Sådär, då. Mm. Eh, men, men en av de viktigaste som brukar framföras, en av de viktigaste bakomliggande orsakerna till det svenska musikundrat. Det brukar man ju faktiskt säga i den kommunala musikskolan. Eh, att de har rensa ut dem där som inte skulle bli under utan bara, liksom, mm. bara eh, leverera under Nå. <laughs> på något sätt. Eh, och, och den kommunala musikskolan i Tranås, den kallas som på många ställen kult turskolan kulturskolan, eller hur va? Varför, varför har man bytt namn på den? Det, jag, alltså. det vet ju inte du. Det är inte du som har bytt <laughs> namn. Men... Det, men det gjorde väl 1998, om jag inte minns fel. Så bytte man namn till kulturskolan. Och det var ju mm. för att man också plusade på lite fler ämnen. Mm. Man plusade på bild då. Mm. Det har vi inte tyvärr idag. Jag hoppas att vi, vi kan komma till den mm. punkten då vi får Få introducera ja. bild igen. Ja, det, det finns ett sug. Men också dans och teater. Ja. Till. Ja. Och det, det fanns ju någon sån här liten regel för att, att man var tvungen att ha minst tre ämnen för att heta kulturskola och det var ju naturligtvis eh, bullshit. Men, ja, ja, <laughs> ja, men idag är ju epitetet oavsett om man bara har musik eller om man har ja, hela kittet att mm. vi kallar det kulturskola mm. ja, så det. vi jobbar med, med olika uttryck Och där är, du, där är du högsta höns ja. kan man säga. Då, eller? För, men du är, ju inte, är du rektor för kulturskolan också eller? eller, eh, eller, eller, eller ja, ser man det som en det är ju inte en skolform i den nej, bemärkelsen, det, så, så jag får inte kalla mig rektor nej. i den rollen, utan då är jag ju kulturskoleschef. Ja, mm. Men så dubblar du det som rektor på... Estetiska programmet, ja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men vad kul. Och det är någonting sånt där som jag alltid har vurmat för, det estetiska programmet på mm. Våla ja, Det var ju en av mm. anledningarna till att vi drog igång det här um, sommarteatern ja just det det var för att kunna erbjuda städteljerna schyssta sommarjobb istället för liksom mm. andra sommarjobb? Mm. Mm. <laughs> ja, det inte att du går ja, ja. Det är ju en fantastisk satsning. Det, det var ju jätteroligt mm. att, det, att det blev av och absolut. att de, att de kunde mm. få pengar till det och, så. Så att det, var, och den, det den frågan det pågår ju absolut. Så, ja. ja absolut men du berätta lite om vad, vad, kan man, vad, vad erbjuder ni idag då? vad har ni förutom med musiken Nej, men förutom musiken så är ju kulturskolan har ju tre, tre ben som vi står på. Det är dans, mm. som ju är också är en jättestor inriktning på mm. kulturskolan. Mm. Och det är teater. Ja. Och sen har vi musik. Och dessutom i, i år så har vi sökt medel från Kulturrådet och staten då för att kunna utveckla verksamhet och har testat lite cirkus. Nej, vilket har blivit oerhört oh, populärt. Okay. Oh, jag fattar det. Åh, oh, vad kul. Ja. Ah. Så att, Säg inte att det är en ny cirkus bara. Nej, ingen inte. ny cirkus. Ah, ah. Spänn, Utan vi har akrobatik och clownspåret, det är väl ah. det som vi ah. jobbar på just nu. Ja. Ah. Va, vad har du för vad du till clowner? Uh, uh, men jag brukar vara jätterädda för clowner. Nej, jag är inte rädd för clowner, men däremot så avsky jag cirkus, men det är bäst för att jag tycker om det här med att vilda djur och prata ah, runt, men det görs så är det ju inte så längre så det här med annars på den där nivån är det ju jättekul jätte ja. det är absolut en, en kulturform med clown och akronik ja. men ja, ja. sen har ni väl haft musikproduktion också mm. kanske ni inte har nu men ni har haft det, berätta om det ja, men det har vi som en del och det är ju en framtidssatsning såklart ja. Ja, alltså liksom Cubase och, ja. alltså, alltså typ sånt hur, alltså. Hur, hur man bygger, alltså producerar digitalt helt enkelt alltså, jag skulle vara ung idag, jag, jag, jag möjlighet ja det finns så mycket ja. roligt ja jag skulle stå där med min blockflöjt säga hej för jag var min ja. Säga, Nej. Men, men om man bara får komma tillbaka till den här ländiga blockfunden, ja. så får man ändå säga. Jag, jag tror ju någonstans att det har, har varit upphov till en otrolig massa frustration. Och den frustrationen har lett till att man ändrar och har. liksom Jag ska ja, nog visa om det ja, ja, ja. Precis. Ja, så man letar sig in på något, ja, på något sätt och, och fått spela något annat instrument är ja. liksom härdat ut. Eller så har man ju gått till något studieförbund och, ja. eller något annat ja. sammanhang mm. där man ja. har fått möjlighet att växa. Va? Mm. Och där har vi musik i underet, ja. Liksom. Mm. ja, men det kan nog vara så. Ja. Men du, om jag nu... Om, ska vi, det vore lite spännande att Vilka instrument kan jag liksom... Finns det att välja? För det finns väl inte... Är det, kan jag komma till dig och säga jag skulle vilja spela sitar i din, i, på kulturskolan? Vad skulle du säga då? Vad <laughs> skulle jag säga? Vad kul. var kul. jag skulle vill bli Sveriges Jean-Yves Chank. Jo, just det. Ja. <laughs> Alltså, Jag intensiv, på måndagar. intensiv kurs ja. Nej men alltså det finns väl ändå Någon form av, eller, eller? Någon form av begränsning ja. Ja. <laughs> ja men det gör det, det kanske inte, Den kanske inte går vi citar i och för sig men, Nej, vi, vi har dåligt med världsinstrument faktiskt, uh, Tyvärr uh, uh, i, i Tranås kulturskola mm. uh, Där har vi ett, ett uh, Utvecklingsområde uh, kan man ju lugnt säga mm. Men det går ju att lösa på sikt uh, uh, Så är mm. det är det nog många som är intresserade så är det klart att vi hittar någon slags lösning. Ja, det är klart. På ja, det är spännande. Men, Men du, vad, vilka är det? Vad är det? Det är gitarr och det är mycket blås mm. och ja, sånt det, va? Det är ju hela, om vi tar hela blåsfamiljen så klart eh, Har vi ju blackblås, mm. med trumpeter och, och baryton och tromboner och, och allt sånt. Eh, vi har eh, träblåset, det vill säga tvärflöjt som mm. du har varit inne på mm. Johanna. Mm. Eh, saxofon, klarinett, hela mm. den biten. Och sen har vi stråkfamiljen med alla stråkinstrument. Ja, just det. Eh, och slagverk, naturligtvis. Ja. Eh, och, och jag brukar räkna piano till slagverk. Det är inte så poppis. Men... <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Och sen har vi ju ja, men övriga afro orienterade instrument. Då, ja. Det vill säga gitarr, eh, elgitarr, elbas och så vidare. Ja. Kontrabas finns ju med. Lite mitt emellan. Ja, okay, ja. Det är ett, och, ett fantastiskt instrument. Mm. Och är, nu är det nu? Man får börja lära välja instrument man går i årskurs när man börjar i trean. som, som ung då så får, är det först då man egentligen får välja. Ja, då får man välja i stort sett fritt, liksom ja. i vårt utbud. Ja. Så är det ju. Men det är fantastiskt. Ja. Men när man går i tre, vad är man nio år då? Ja, precis. Men mm. det, året innan, för man kan ju få börja redan i två. Och där hade ni mm. någonting som jag tyckte var jättebra. Och det är mm. den här musik. Mixen man kan anmäla sig till. Kan inte du berätta mm. om den? Kulturskolan intro som vi kallar det. Så kanske heter. Mm. Som, som innebär att ja, men alla som går andra klass och, och vill anmäla sig till det får liksom komma in och så får de testa under fyra veckor då varje instrumentfamilj. Ah, just ja. det. Och så har en liten konsert för föräldrarna så ja. där, på det man har gjort. Ja. Men det hade vi något barn. Vi har haft något barns som berättat om det. Ja, men det var det dinas barn. Min äldste gick ju där. För han har ju, vi har ju sett fram emot att ha en För han är ju vi har visat inte intresse verkligen för ja. musik när han var jätteliten. Och då var det den här musikintrot då som han gick mm. förra året. Och det var så bra just att han fick testa. Han fick testa tvärflyt han stod där. Det var ju fyra grabbar på scen som stod och blåste luft. <lät> ingenting liksom. Nej, det, är svårt det är jättesvårt Nej, Men De fick ju testa allt möjligt Och det var så bra för han hade ju en bestämd uppfattning Om vad han ville spela ja. utan att ens ha i det här Skulle han ju börja med det liksom. Och sen efter den här musikintrot så, ja, men Han stod fast vid det Men han, han upptäckte ju annat också Han blev ju ja. så sugen och Jag tyckte det var kanonbra ja, Och sen kul. fick han bestämma sig sen Ja, Oj. Ja, jag kom åt någonting där Vi höll ah, okay. mm. på fortfarande ja. <laughs> oh. <laughs> ja. Ja. ja så det tyckte jag var det, det Spännande men du, jag, jag undrar Fredrik mm. kan, man få spela, kan man få spela det här instrumentet Det undrar jag eh... Alltså inte det här instrumentet det kommer snart Det här är en liten intro Det här är nog gitarr tror jag Det där, det där var någon bas kanske med eller så. Ja, det där var någon cellos kanske ja. Snart kommer det Om Dawn Laurin var bäst i världen på Blockflöjt så var nog Tots man bäst på munspel. Mm. Alltså, alltså, har man provat spela munspel så inser man hur jävla svårt det här mm. är också. Jag har aldrig hört munspel så här. Mm. Gud vad vackert. Ja. Ja, det är, alltså... ja, det är fantastiskt. Och det, ja, det här är jag så impad över. Eftersom jag fuskar ju på munspel. Och och just den här förmågan Att blåsa rent Alltså det, ett munspel ser ju ut Ja men ni vet hur det ser ut Det ser ja. massor av hål ja. Och så ska du skicka luft genom bara ett hål Ibland ja. och, och så ska du dra luft ja. Genom ett annat hål Alltså det och Men lyssna det här, så, sånt, här, sånt, här kan jag, sånt här kan jag sätta på När jag har svårt att somna För det här somnar jag till Det är så jävla vackert Ja, vi är alltid olika, det, det hör man. Ja, det är fantastiskt vackert. Ja. Själv som när jag till dödsmetallen. Ja. <laughs> Eller om det är okay, ja. Ja. ja, men Det funkar det också. Ja. Men, men man, om jag kommer säga, så att jag skulle vilja spela munspel. Ja, det har vi mm. nog inte. Jag, jag, jag tycker inte inte så om vi har någon av lärarna som, som trakterar det. Ja. Jag har ju någon som har packat upp dragspel för att det blev, kom intresse för det. Ja, just ja. det. Det är jättegul ja. det har vi liksom fått ett ökat antal elever på. Ja, vad roligt. Ja, vad kul. Det det var det, var det som ville ha ett dragspelsfilter på radioapparaten <laughs> så, att, så den tystnade när det var dragspel men, ja, men dragspel är ju, säga, dragspel är ju som säga, fordon också på något sätt, det är ju ett jättebrett instrument det också Ja Ja, men du Janne, vi ska, ja. vi ska se. Tiden går iväg. Men ja. vet du, det är så här. Jag, hade ju, jag har ju pratat lite med Fredrik innan han skulle komma hit. Aha, eh, och okay. det här med blockflöjten visste jag ju att, att det, det var ju, låg ju dig varmt om hjärtat eller Aha, inte. Eller så, så, och jag har ju också spelat blockflöjt. Så jag är lite <laughs> Ja, Så jag har ju bett Fredrik ta med en flöjt nu då. Och så Aha. tänkte jag det, du ska få så här challenge av mig. Uh, okay. och, jag, ja, och jag tänkte utmana mig själv också För att ja. det inte bara ska bli liksom, så är... förnedring för en part Aha, okay. Så Fredrik får vara domare Vem av oss som ska spela Det här känns väldigt coronasäkert Ja det gör det ja. Kan spela till Paris Va, men, vänta, ska, vi, ska vi lyssna på den bara, så vi, mm. så vi får för jag, jag blandar alltid ihop den den, den den ena går åt det ena hållet Och den andra går åt det andra ah, hållet Ja men det jag ska... kanske jag också har gjort Nu ska spela på det hållet som jag tänker ja, mm. kan vi inte bara lyssna på den här? Den kommer här barnklassiker. Den låter så här. Eh, hör ljud på nu. Nej, det inte. Vänta, det är så. Oh, Johanna. <laughs> mm. Nej, det där ja, det var så. Men hallå, ja. alltså allvarligt mm. vad är det för tjänings? Du har ju övat en vecka, det ser du ut Det var därför jag har så mycket Nej, nej. Jag är ingen ingen så jag har inte övat. Jag har inte hållit i en blockflöjd sedan jag var ja, kör. nio. Kör ska jag börja? Ja. Eller ska du börja? Nej, du ska börja, jag ska absolut. Börja. absolut. Mm. Ja. Jag är nästan säker på att du slutar också. <laughs> Vet du vem som har haft det här innan nu då? Om vi ska smittspåra ja. sen då, när Folkhälsomyndigheten ja. ringer till oss. Nu ska vi se. Oj, vad... Oj, hoppla. Det här är bra radio Vänta kan jag ta ett kors och lägga ut det sen mm -hmm. då? Mm. Ja, det, oh, ja, oj. Jag hörde redan hur bra det blir ja. Uf, men, Ska det inte vara något mer hål på baksidan Ska nej. jag lägga på dem här? Nej du, nej, det är stört 3, 2, 1 Men den är inte sned äh, samma. Nej Nej, men det var, nu spelar jag en annan låt Ja men vi kör den för ja. den kan jag också ja. <här> vad heter den då? Spanien. <här> <här> jag är i påskoron. Jag får in luft. Jag Mina damer är här. Johanna Lind på, vad heter det på engelska? Black Floyd. <här> Recorder tror jag. Oj. <här> vad <här> Nej, nu nu usch det är ja. Ah. Ah, var bra. Spanien där. Jo, ja, Spanien ah. är alltså, ja, Spanien, Spanien är Redland, ett land där, där man dansar, där man dansar tango. tango. Den var det. Vad doktore du var? Mm, tack. Jag är alldeles svettig om händerna. Höll du det, höll du det hålet också? <snar> ja, tror det. Allt tror det. Don <laughs> <Någon> spelar fel. Boll boll. Spela upp honom. Pris för alla. 5. nu är vi ah, är tillbaka i radion ah. igen. Ja, herregud. Ja, mm. grattis Johanna till en välförtjänt seger. Alltså, du, du erkände besegaren i domans ut. Det, det var, du? eller hur? Ja, men det var ju utålande. Vad, vad säger du Fredrik? Det var skämtsigt nästan. Ja, men det var väl nästan jämnt jag är lite imponerad faktiskt att ni ja men ni fick ju till det. Ja. Ja vi fick till Vi får alltid te. Ja, ja. jag men just det där hörde, jag vet inte om ni hör det där för jag tänkte jag jag väljer en falsett grej på slutet Det är ju det som är så svårt det här med liksom täcka mm. och sen luftström. Mm. Täcka luftström mm. och så koordination. Mm. Och jag menar det, det, alltså, vi män har ju, vi är ju trögare. Mm. I varje fall som pucks. Vi mm. utvecklas ju lite långsammare. Så att, mm. ja. Ah, ja, men det, det var, var jätteroligt. Roligt. Ja, nu... rolig nästa, då, bra, då vet jag vad det som gäller fram. Vi... Ska <laughs> jag ta med mig en sån här jordfräs nästa vecka? Ska vi testa lite grejer? Ja, det kan vi göra. Ja, det kan Jag är inte ja. dåligt för det. Du, lite, lite fram innan vi skiljs åt den här mm. morgonen. Vad tänker du framåt för? Alltså kulturskolan, om man tänker generellt då, det har ju pratats lite om att den skulle liksom lagstadgat, precis som biblioteken att varje kommun skulle måste ha en kulturskola. Hur tänker du kring det? Ja, men det det är ju, ligger ju i luften ordentligt nu. Ja. Det har till och med kommit ett, ett gäng med motioner ja, från politiskt håll ja. och mm. man lobbar hårt för att, mm. att det ska bli lagstadgat. Det är väl att man ser Lite kölvattent också av barnkonventionen, att den blev lag mm. i januari. Mm, Så ser man ju att det finns ett behov, det finns ett värde mm. och kommunerna har gjort ett fantastiskt jobb med kulturskolan. Att den mm. finns och vad den innebär. Ja. Just att alla, alla barn och unga får liksom möta någon form av, av uttryck och och ja, men utveckla sig själva som person mm. och, och hur man uttrycker sig och hela och, här grejen. Och nu med den här blir alltså det är bredare att det inte ba mm. bara jag har den, bara musikinstrumenten det är andra grejerna med så alltså är det ju fantastiskt någonting som, som borde erbjudas alla, alla barn. Mm. Jag, jag tänker också så här nu, alltså i, i kölvattnet av en pandemi. En pandemi på något sätt borde ju vara en veckaklocka för rätt mycket mm. kan jag tycka. Mm. Alltså jag menar, Vi kanske ska bara fundera på det här med globalisering. Mm. Vi kanske ska fundera på om vi alltid ska köpa det billigaste. Mm. Eh, och, och så vidare. Vi ska men, ha... men, men framförallt så är det också så att den, det, det, det är svårt att, att liksom peka ut någon förlorare i en pandemi, för det är vi allihopa på något sätt. Men, men det är klart att den som den, den del av samhället som har fått stryka väldigt mycket på foten är ju kulturen mm. som bygger på det personliga mötet. Mm. Och det kommer in, det innebär att, som jag sa tidigare, att många har sökt sig bort ifrån den här delen. Mm. Och då kanske vi ska skicka in ännu mera kulor i att se till att vi skapar en, en, en återväxt. Absolut. Så att det kanske är så att man ska kanske tänka att man ska öka den här verksamheten ska öka i varje kommun med 30%. procent. Mm. Ett, ett, ett sånt visionärt mål. Mm. För dessutom är det så att människor med bildning de inbillar sig mindre mm. än människor som mm. är obildade. Mm. Och, och, och, och, och musik och teater och dans, och, det är en del av den bildning som vi behöver. För att spelar man en en, en blockflöjt och kommer förbi den här till Spanien och så här och då helt plötsligt så börjar man få spela saker som, som har skrivits för flera hundra år sedan och då dels man in på okej, okay, man, mm. man får en backspegel mm. och det är bra, människor som har både vindruta och backspegel, mm. det är de bästa människorna mm. Ja. ja och sen alltså, även om det kan låta långsök så tycker jag att det handlar om yttrandefrihet eller friheten att kunna yttra sig och uttrycka sig och, och det är ju nog så vackert mm. sen behöver man ju inte bli, bli konstnär för det utan, men, men just mm. att Ja man kunna uttrycka sig på mer sätt än bara verbalt eller skriftligt. Och, och, och alla dörrar som det i sin tur öppnar. Ja. Så jag tänker att framtiden, det hade ju varit det är en vacker tanke att man kunde öka det med 30 procent. Ja, ja. ja. mm. Det är ju ändå växelpengar i en kommunal budget. Mm. Lite så. Ja, det det. Vi, vi, ser, vi ser ju att det, det är ju en växande verksamhet. Ja. Precis som kommuner växer så kommer det att växa. Mm. Och, och jag tror ju att det är en framtidsverksamhet mm. att jobba med. Mm. Vi behöver utveckla några delar Vi behöver ja. kanske bli lite mer öppna mm. Fånga de här som, som inte idag vill komma och, och, och liksom träna hantverket som det innebär mm, eh, mm. varje vecka. Ja. Utan, ja, men hur gör man det till en lite mer öppen verksamhet då? från några fler och, och mm. så vidare. Mm. Och breddaren med, ja. Ja, vad vet jag, Citar. Och <laughs> ja, ja, precis. <laughs> annat. Mm. Nej, men sen är det så att det är många som spelar golf men det är också väldigt många som spelar instrument som mm. har det som en hobby. Mm. Vi, jag har ju en lokal, i, i en replokal i Mjölby eh, där vi, vi reparer både Bättre band och, och, och teater och så i samma lokaler. Mm. Men, men och, och, bredvid oss är ett antal lokaler så jag tror vi är fem stycken band som repar i, ja, det. i grannlokalerna. Mm. Och däribland är det ett gäng som jag tror de heter The Late Bloomers eller något sånt där. Mm. Och de har max en, en konsert per år mm. som de, som de liksom bjuder in till. Mm. Men de repar varje tisdag mellan ja. fem och nio. Och oh, de är, ja. de är kan, de är mogna. De är ja. brutalt duktiga dessutom. Ja. Men, de, men de är i mogen ålder. Mm. Och jag, med, och jag tänkte att det var liksom. De har ju haft med sig det här under hela sitt liv mm. på något sätt. Mm. Va? De gör ju andra saker på dagarna självklart. Precis. Och när man pratar med de där människorna. Så jag, jag känner dem inte. Innan, jag har aldrig träffat dem innan sådär. Så syns man så För det första är de socialt kompetenta. Mm. De, är, de är inkluderande. De är intresserade. Och, och, och, och, och väldigt allmänbildade och då, då, då tänker jag säga men klart att musiken har betytt något för att de har landat där mm, mm, Absolut, säkert men för alla som, som går hos er på musikskolan och läser spelinstrumenten de, de tar ju inte det som profession sen, men vilka, vilka, hur får du till det sen liksom, av de här som, blir, som är vuxna sen och hur, hur kan musiken spela roll i välbefinnande och livet i övrigt Nej, men det, alltså, någonstans så handlar det ju om hur, hur vi får fungerande samhället, tänker jag. Mm. Vi behöver ju, det, det finns ju några hygienfaktorer som behöver finnas för att en kommun ett samhälle ska fungera. Ja. Och det, det är ju ett fungerande näringsliv det, det är bra liksom, välfärd med, med vård, och mm. omsorg. Men det är ju också ett rikt och, och bra kulturliv. Absolut. Eh, mm. så att, och och att alla inte fortsätter. Nu har ju trans faktiskt begåvats med ganska många som har ja. fortsatt ja, kroppsfärd. Liksom ja. Hur det är många som ja. ja, det. Är det. Ja. Eh, vilket är kul att se. Borde ha sådana alumner, heter jag. Alumner, ja. Kanske skulle införa ja, det. Mm. Ja. Ja. Nej, men så att, ja men det är bra råmodels mm. Ja men så är det ju men, men samtidigt så har vi ju hela det här det Amatörkulturlivet som försiggår På just tisdagskvällar mm. Eller ja. tisdag kvällar eller vad det är mm. Som är så otroligt viktigt för att mm. skapa med välmående Och ja. ett ja, men fungerande ja, Men Det med så. depressioner och nedstämdhet Att ja, ja, ja, ja, ja, herger ja. ha men ett rikt Fritt kulturliv och lutet ja. Det ja. måste ju vara susen för jag välbefinnandet och jag, jag har ju haft ett ögonblick När jag faktiskt har känt mig lite profetisk Och det ja. var ju precis när corona slog till så, så sa jag i något ögonblick att jag tror att kulturskolan kommer bli viktigare än någonsin. Ja. Ja. Och, och faktum är att jag faktiskt fick rätt för att ja. kulturen är viktigare än någonsin. Och då mm. blir det lite ironiskt att vi, ja. vi faktiskt har blivit svältfödda mer eller mindre på det i, ja. i det offentliga sammanhanget. Ja. Ja, men vi ser ju att det är jätteviktigt och, och det har ju aldrig sålt så mycket gitarrer och andra instrument som det här. Nej, Nej, och sen har vi allt annat andra. Jag menar dans och, och teatern. Ja. Teatern växer mm. i Tranås. Det är ja, den starkast rolig. växande ja, delen krig. i kulturen. Åh oh, vad roligt oh, Så mm. när vi är ur den här farsoten Så kommer kulturlivet tillbaka Starkare än någonsin och med Massa mm. talanger oh, från vilket, bra slut, vilket bra slutord Alltså Fredrik var så roligt att ha ja, dig Jättekul ja, tack för tack för att du tog dig din tid Och besökte oss i fredagsföralland ja. Och nu är det fredag ja, det är det. Och, och vad ska du göra helgen? Tapesera vad... Jag tittar på honom jag får inte tapeserar Vad spännande mm. Det är vådan av verket. Vådan ja, ja. av verket. Ja, det blir nog jättebra. Det blir nog bra. Mm. Men eh, om om allt funkar så kanske vi hörs nästa. Ja, men vi fela. får väl prata om det för det är höstlov. Ja, vad kul. Ja, för de som Nu vet är. jag inte ens vad jag är för någonting. Men det var det inte jättebra så. Här. Är det stängt på musikskolan? Är du eh, där ja, men inte musikskolan har, har inga lektioner i också så, ja. Men jag jobbar. Du jobbar. Bra. Sköt om er. hörs vi ja, Hej då. Hej.